נחמיה, פרק יוד. ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים, ועל החתום שרינו לוויינו כהננו. ועל החתומים נחמיה התירשתה בן חחליה וצדקיה, שריה עזריה ירמיה, פשחור אמריה מלכיה, חתוש שבניה מלוך, חרים מרמות עובדיה. דניאל, גינטון, ברוך. משולם, אביה, מימין. מעזיה, וילגיא, שמעיה. אלה הכהנים. והלוויים. וישוע בן עזניה. בינוי מבני חנדד. קדמיאל. ואחיהם. שבניה, הודיה, קליטה, כליה, חנן. מיכה, רחוב, חשביה. זכור, שרביה. שבניה, הודיה וני בנינו. ראשי העם, פרעוש, פחת מואב, אילם, זתו בני. בוני, עסגד, בבי. אדוניה, וגבי, עדין. עטר, חזקיה, עזור. הודיה, חשום, בצי. חריף, ענתות, נוואי. מגפיאש, משולם, חזיר. משזבעל צדוק ידוע, פלטיה חנן עניה, הושע חנניה חשוב, הלוחש פלחה שווק, רחום חשבנה מעשיה, ואחיה חנן ענן, מלוך חרים בענה, ושאר העם הכהנים הלוויים השוערים המשוררים הנתינים.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 ולעולת התמיד, השבתות, החודשים, למועדים ולקדשים ולחטאות, לחפר על ישראל וכל מלאכת בית אלוהינו. והגורלות, היפלנו על קורבן העצים, הכהנים, הלוויים והעם, להביא לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים, שנה ושנה, לבאר על מזבח אדוני אלוהינו, ככתוב בתורה. ולהביא את ביכורי אדמתנו, וביכורי כל פרי כל עץ, שנה ושנה, לבית אדוני. ואת בכורות בננו ובהמתנו, ככתוב בתורה, ואת בכורי וקרנו וצוננו, להביא לבית אלוהינו, לכהנים, המשרתים בבית אלוהינו. ואת ראשית עריסותינו ותרומותינו, ופרי כל עץ, תירוש ויצהר, נביא לכהנים, אל לשחות בית אלוהינו.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 ושם כלי המקדש, והכהנים המשרתים, והשוערים והמשוררים. ולא נעזוב את בית אלוהינו.